للدين حنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله farrakuu dinahum wa kanu šija'a kullu hizbin bima ladeihim farihun ti upravi lice svoje vjeri kao pravi vjernik vjeri dijelu Allahovu prema kojoj on ljude načinio ne treba da se mijenja Allahova vjera jer to je prava vjera ali većina ljudi to ne zna povraćajući mu se predano Bojte se njega i obavljajte molitvu. I ne budite od oni koji mu druge rani smatraju. Od oni koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili. Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. Um, Ina Islamska Omladina Linz Inna aslamtu alejke Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa به من na'udhu bihi min shururi anfusina, wa min seiyati amalina. Men yehdi Allah, fahu al muhtadi. Wa men yudlil, fa'ulaike humul qasirun. Wa ashadu an la ilaha illa Allah, wahdahu, la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu, wa nabiyuhu, wa rasooluhu, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu.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 يا أيها الذين آمن تك الله وكل قولا سديدة يصلح لكم أعم لكم ويغ في ال لكم ذنوبكم وما يطيع الله ووررسلههُ فقد فاز فزن عظمة أما بعد فنحسن الكلاام كل الله وخل الدي دي محمد صل الله عليه وسلم وشررلم لم محدثاتها وكل محدثة دع وكل دع ضله وكل ظلالة في النار ذشني الله تبارك والتعالى je objavio ljudima vjeru u potpunjenu, savršenu, prirodnu i čovjekova duša i njegova fitra prihvata takvu vjeru. I ne prihvata čovjekova duša bilo kakve izmjene da se čine u vjeri. To je priroda čovjeka. Da čovjek teži i voli ono originalno, ono izborno, a ne voli ono što je natrunjeno Ono što je poprimilo prinje se ili boje. Ne voli ono što nije došlo sa izbora. Zato je draga moja braćo, uzvišeni Allah tebarak je ve taala strogo zabranio da se u vjeru uvodi nešto što nije od vjere. Da bi se tako očuvala neprikosnovenost i svetost dina Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve alehi ve sellem. Jedan dio islamskih učenjaka ne pravi razliku između onoga koji izbaci nešto iz vjere i onoga koji uvede u nešto u vjeru. Jedan dio pravnika kaže da je to isto. Da su ta dva postupka pogrdna i ne prave razliku između onoga koji umrtvi nešto od vjere ili onoga koji uvede nešto u vjeru što nije u osnovi od vjere. Jer jedan i drugi postupak negiraju ono što je htio zakonodavac. Što je uzvišen je Allah tebarak barak je htio. Pa se time ili izbaci ono što je propisano i što je legitimno ili se uvede nešto što nije propisano i nije i nije legitimno. Kada govorimo o bidatima i novotarijama neophodno je da spomenemo ashave poslanika salallahu alaihi wasallam i da vidimo kako su se oni to su suprostavljali bidatima i novotarijama kako su se oni borili protiv bidata i kako su se oni borili protiv novotarija imamo bidat koji se zove bidatun haqiqije stvarni istinski bidat ovako je podijelio bidate imam Ešal TV u svome dijelu Elijat Islam i u drugim dijelima Pa kaže bidatun ta stvarna novotarija je ona novotarija koja se uvede u vjeru a nema svoje osnove. Nikako nema svoje osnove. Kao da čovjek klanja, na primjer, u ređepu neke posebne namaze u noćima ređepa. Ili u drugoj polovini šabana. Ili u noći Isra i Mjarađa da klanja posebne namaze te večeri. To je bidatun istinski bidat temeljni bidat, koji je uveden a nema svoje osnove u vjeri. Jer nema noć, noći u Ređepu nisu odlikovane posebnim ibadetom i posebnim mazom. Ima noćni namaz koji je kako za noći Ređepa, tako za sve druge noći u godini. Ali nema namaza koji je poseban za Ređep ili poseban za Šaban i tako dalje. Pa kada se uvede neki od tih namaza te večeri, u tim mjesecima, onda taj bidat se smatra temelnim bidatom. Jer je uveden u vjeru, a u osnovi ne postoji u vjeru. I ima druga vrsta bidata, a to je bidatun ilafije. Dodatni bidat. Bidat koji je uveden na neku stvar koja je imala svoj temelj i svoju osnovu u vjeru. I ovaj bidat, drugi, on je najviše raširen među muslimanima. Drugi vid bidata. I on je štetniji nego prvi. Zato što je skriven i zato što ga poneka ljudi smatraju lijepim. Na već ćemo jedan primjer da shvatimo šta je to dodatni bidat. Dodatni bidat je, kazali smo braćo, kada se na nešto što je već propisano uvede kakvoća koja nije propisana. Imamo jedno djelo koje je propisano, ali se učini posebna kakvoća pa se izmijeni ono što je propisano. Na primjer, Bileže imam darimi u svom sunenu savjernodostojni mlance prenosivaca. Odebu Musa E ne šaria radijallahu ta'ala anhu da je došao kod Ibnu Mesauda radijallahu anhu i kazao je O Ebu Abdurrahman sada sam kaže u džami i vidio kaže jednu skupinu ljudi vidio sam ono što sam osudio a kaže nisam vidio nego dobro ono što sam vidio to sam osudio a kaže nisam vidio nego dobro vidio sam kaže skupinu ljudi kako sjede u džami i kako kažete spihaju na kamenčiće Pa kažu hajmo kaže sto puta kazati Allahu Ekber Pa kažu s iskupa sto puta Allahu Ekber I to broj je ka Kažu hajmo sto puta kazati Alhamdulillah Pa kažu hajmo sto puta kazati Allahu Ekber I tako govori Pa je Ibnu Mes'ud otišao u taj mesečit U jednoj predaji stoji Koja nije kod imama dali mi Kaže se Fetelette me Ibnu Mes'udin Pa je Ibnu Mes'ud pokrio svoje lice I u džamiju, da ga ne poznaju ko je Kada je ušao u džamiju Kada je vidio šta ti ljudi rade Kazao im je Šta činite? Kažu, o Ebu Abdurrahman Mi nećemo kaže nego dobro Hoćemo samo dobro i hajir Kaže Ibn Mesaud Kaže, vi ili ste upućeni od ashaba Poslanika sallallahu alaihi sallame Ili otvarate vrata zabludi Evo vam kaže, ashaba Tu su među vama Da li to neko od njih čini? Evo vam kaže, odjeće je poslaniha sallallahu alaih osallam još uvijek je tu. I njegove posude iz koje je jeo nisu se raspale. Hoće kazati, poslanička misija je okončana prije možda nekoliko godina. A vi ste već počeli mijenjati i uvoditi u vjeru ono što nije odvijeli. Vi ili kaže, ste upućeni od ashaba ili otvarate vrata za blude? Upućeni od ashaba nisu sigurno. To je jasno. Po konsensusu uleme i muslimana. Da niko ne može biti upućeni od ashaba. E onda sigurno ste ono drugo. Kako kaže Ibn Mesa'ud, od parate vrata, zablude. Kažu, o Ebu Abdurrahman, kaže, mi nećemo nego dobro. Htjeli smo samo hajr. Kao i svi novotari, mi samo hoćemo dobro da činimo. Pa im kaže Abdullah Ibn Mesa'ud radijallahu ta'ala anhu, O kem min muridil nil hajri la jebluguh. O kem min muridil nil hajri la jebluguh. Koliko, kaže, ima oni koji hoće dobro, ali ga ne postignu. Ne dođe to dobro do njih. Jer hoćeš dobro na način koji nije propisan. Na način koji nije propisan kaže da Ibnu Mesaud tako mi Allaha kaže priča ono je poslanik salallahu alaihiho salame da će kaže doći ljudi koji će učiti Kur'an ali neće prelaziti preko njihovih ključnih kostiju neće izlaziti s njihovog grla znači to je samo učenje bez efekta kaže a vjerujem kaže da ćete vi biti od njih, vi ste njihova partija pa kaže Amr Ibnu Seleme ravija ove predaje koji prenosi ovu verziju kaže pa smo kaže vidjeli većinu ovih ljudi koji su tada sjedili u džamii i tako zikrili vidjeli smo i kaže pa i uta'inuna yawma nahrawani mal khawarij kaže pa smo vidjeli većinu tih ljudi kako su nas kaže ubijali i borili se protiv nas kariđijama vidjeli smo kaže većinu tih ljudi vidimo Abdullah ibn Mesud kako je bio proničli odma je znao ti ljudi koji tako čine da ne mogu ostati na istinu, jer uvode u vjeru ono što nije od vjere, a onaj ko uvede u vjeru ono što nije od vjere, on je propao. Htio ili nehtio. Pa kaže, oni su se borili protiv nas sa Haridžijama, ubijali su muslimane. Ohalalili su krv najboljih Allahovih robova nakon vjerovjesnika i poslanika. Ashaba poslanika, sallallahu alaihi husam. Zato kada vidimo osudu Ibnu Masuda, možemo li kazati da je ispravno čovjeku da čini i da zikri sa tezpihom? Kakva je razlika zikriti sa Tespihom i sa kamenjem? Kakva je razlika među ta dva postupka? Nije Ibnu Mesaud radijallahu ta'ala anhu dozvolio njima da zikre sa kamenčićima. Već im je kazao da otvaraju vrata zablude. Sigurno to nije praksa poslanika, salallahu isra nema, niti bilo koga od Ashaba. Tespih je uveden u kasnijim stoljećima. Kada je ponestalo sunneta i kada se je udaljilo od prakse Ashaba. Onda je uveden tespih i da se zikri sa tespijom i to je dozvolila neka kasnija ulema ovo ne znači nikako osuđivanje te uleme koja je dozvolila no međutim to sigurno nije propisano i nije legitimno budući da imaju hadisi koji ukazuju da se zikri sa rukom kako kaže poslanik s.a.v. za prste prsti će biti na sudnjem danu pitan i će govoriti prsti će govoriti da li je čovjek zikrio na te prste ili nije Abdullah ibn Mas'ud je usudio postupak ovih ljudi. A znajte, braćo, da je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu jedan od najjučenijih ashaba. Došao je u Kufu nakon Ali'ja radijallahu ta'ala anhu. Bio je najjučeniji ashab u Allahovej tebareke u ta'ala knjizi. Kaže u pradaj koju u bileži ima Mahmed 70 sura sam uzeo iz usta poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Direktno. 70 sura. Jedne prilike je učio suru Jusuf u Šamu, pa je jedan novotar prišao i kaže ti o Ebu Abdurrahman ne znaš tu suru učiti kako treba ti je neispravno učiš kao da kaže nisi savladao te džvidzko učenje te sure pa mu kaže Abdullah ibn Masaud subhanallah tako mi Allah kaže ovu sam suru naučio iz usta poslanika kako je on učio tako je i ja učim kazao je ja za sebe Abdullah ibn Masaud radijallahu ta'ala anhu Tako mi Allaha kaže Nema nijedan ajet u Allahovoj knjizi A da ne znam Povodom čega je objavljen Ni ima jedna sura a da ne znam gdje je objavljena I tako mi Allaha da znam Nekoga koji učeni od mene U Allahovoj i knjizi A da mu se može prići Ja bih odcedlao jahalicu I otišao da se poučavam tom zdanju Samo da mu se može doći Gdje god da bio na Dunjaluku Na devi bih ošao da se poučavam tom zdanju Ovo predaju bileže Buharija i Muslim. U predaji kod muslima kaže Šeqik, deset ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme sjedilo u toj halki i ni jedan nije osudio riječi Ibnu Mesuda. Znači bilo je poznato kod asaba da je Ibnu Mesud najučeni ashab, wallahu ejelšanu. Svakako to je Ibnu Abbas kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čini odovu, no međutim ovdje govorimo, kada govorimo o vrlinama Ibnu Mesuda, onda spominjemo znači ove, ove predaje. Bide je Buharija i Muslim od Abdulaha Ibnu Amra da je rekao, kaže tako mi Allaha Abdullaha ibn Mesauda sam zavolio, kaže, najvećom ljubavlju, nakon što sam čuvao poslanika, salallahu alayhu salame, kaže, uzimajte Kur'an od četvorice. Pa je rekao, prvo od Abdullaha ibn Mesauda. Kaže, i prvog je njega spomenu, Uzimajte Kur'an od četvorice, od Abdullaha ibn Mesauda, od Ubeja ibn Kiaba, od Salima, Meula Huzeife i od Muaza ibn Džebela od njih četvorice uzimajte Kur'an. Ali kaže, prvog je spomenuo Abdullaha ibn Mesuda i zato sam ga, kaže, zavolio neizmjernom ljubavlju. No međutim, i pored toga, pored znači ovoga svega, Abdullaha ibn Mesud je, je osudio postupak ljudi koji su zikrili sa kamenčićima. Zbog toga je, braćo, ovaj bidat nazvan bidatun i dva filje, dodatni bidat. Zašto? Zato što je zikr propisan. Zikr je legitiman. Ali nije legitiman ovakvom kakvoćom, na ovakav način. Već je legitiman da čovjek zikri za sebe. Ali kada se to izmjeni i kada se kakvoća i način toga zikra promijeni, onda temelj onaj ostaje da je da je legitimno, a to je da zikr postoji u šerijatu, ali ne postoji na takav način. Već postoji znači jednom drugom, jednom drugom kakvoću. Ovdje vidimo kada je Ebu Musa al-Shalidoša kod Abdulah ibn Mesuda kazao mu je: Ja Abu Abdurrahman rejtu alifen šejen enkertuhu walem ara al khair kaže o oh, Ebu Abdurrahman kaže ja sam skoro vidio jednu stvar koju sam osudio a nisam vidio nego dobro vidio sam stvar koju sam osudio a nisam vidio nego dobro u ovim riječima ima kontradiktornost vidio si stvar koju si osudio a vidio si dobro, kako to? e iz ove predaje možemo zaključiti Kako su ashabi poznavali stepene i deređate bidata bez ovih možda temelja koje mi danas imamo. Nisu ju ovako dijelili, ali su znali u čemu je problem. Kaže, ja sam vidio stvar koju sam osudio. Osudio sam način i kakvoću, ali nisam vidio nego dobro, šta je to dobro zikr? Jer je zikr legitiman i teba da se zikri. Ali sam ja osudio kakvoću, a zikr a zikr sam po sebi je hajdi i dobro, i zikri je sam po sebi i vadet, uzvišenom Allahu tebarake, u teala. Kažu neki današnji islamski učenjaci U davna vremena ljudi su kružili Između Sunneta i bidata Ili su bili na sunnetu ili su bili na bidatu A kaže danas ljudi kruže Između bidata i riddata Između novotarija i otpadništva Između bidata i širka Između toga danas ljudi kruže A malo je, a malo je sunneta I zato Kada vidimo bidat Onda nam to postane normalna stvar Bidat nam postane potpuno normalna stvar A znajte braćo da je bidat Osnovni uvjeti prvi uvjet Da se čovjek rastane sa svojom vjerom Da da talak svojoj vjeri je bidat Pogledajte brdo jedno veliko Ono je sastavljeno Iz sitnih kamenčića Uzimaj kamen po kamen Nestaće toga brda Tako isto čovjekovi iman Tako isto vjera Uzimaj od vjere nešto ili uvode u vjeru nešto što nije od vjere Nestaće vjere, umrtviće se vjera Pa bidat je zlo zato što bidat umrtzuje vjeru. I zato što mijenja vjeru. Pa učini od vjere ono što su učinili oni koji su iskrivili svoje religije. Što su učinili kršćani židovi. Da li njihove vjere liče na vjerozakonik koje je uzvišenja Allah te bareke objavio? Nikako. Jer su oni to izmijenili i oni su to zaprljali. Ashabi poslanika s.a.v. su braće bili posebno osjetljivi ili bolje je kazati alergični na bidati novatariju. I zato se u njihovo vrijeme nije raširila novatarija. Jer su poznavali opastnost novatarije pa su to u korijenu, ako se nađe neka novatarija, onda iskorijenili. U korijenu su to predsjetili. Jer njihova ljubomora i ljubav prema vjeri je natjerala da čuvaju vjeru i da brane vjeru od bilo kakvih izvitoperenosti i krivih tumačenja a mi danas neke stvari pogrešno važemo i ponekad imamo pogrešan pristup imamo nelogičnu analogiju pa kažemo kada vidimo čoveka novotara onda kažemo on jeste novotar, čini novotar ali ima drugih koji su u širku i kufru ima drugih koji koriste drogu ima drugih koji to čine, ima i tako dalje pa onda ostavimo, novotara. onda ostavimo novotara pa se zabavimo Sa onim koji čini neko drugo zlo. Novi tari braćo, su opasni po vjeru nego ljudi koji cine Allahu dželle šanu Su kudi kamo opasni po vjeru. Poslanik sallallahu wasallam, kada kaže ljudima da zikre na prste. I ne poslanik sallallahu selleme činio, činio je sa vrhovima svojih prstiju. Neko zikri ovako. To je pogrešno. Tako se ne zikri. Ako se zikri sa vrhovima prstiju ena to se sezoj u arapskom jeziku to su vi govorite sa vrhovima prstio se zikri neko će kazati da li je to bitno zbog čega je to toliko bitno sada Zad nema bitnije stvari ima sigurno da ima te bih je bitnije od toga mnoga fikska pitanja su bitnija od toga ali onaj ko kaže to nije bitno on će kazati za mnoge druge stvari to nije bitno pa će govoriti za jedno jedno po jedno da nije bitno i na kraju će onda ostati šta da ništa nije bitno da je bitno samo da kaže šla ilaha illallah i tu se sve završava ti si musliman Znači od ti sitni stvari se polazi. Jer kada sebi čovjek dozvoli da jedan po jedan bidat čini, onda će svaki bidat smatrati da je to nešto sitno, ne to da se to može činti i onda tako čovjek uprlja, uprlja svoju uprlja svoju vjeru. Jer bidat, novotar, braćo, taj bidat koji čini, on ga smatra svojom vjerom. A to je najopasnija stvar kod njega. Da čovjek ono što čini, čini novotariju i to smatra svojom vjerom, to je kulminacija opasnosti. Nakon toga više nema opasnosti. Da smatra to vjerom. Zato šeikho Islam Ibn Kajim kada je pitan o čovjeku koji čita knjige Novotara i o čovjeku koji čita knjige nemoralnika, nemoralnu literaturu čita. Koji je veće većoj opasnosti? Ako mora da čita jedno do to dvoje, šta da čita? Kaže svakako neka čita nemoralnu literaturu. Nemoralnu. I tako mi je Allaha, te su riječi, te riječi samo može kazati onaj koga uzvišen Allah, jer što nadahne sa svjetlom i znanjem kojim je nadahnuo šehol Islama i Blom To ne može drugi niko kazati. Kaže, svakako kaže neka čita nemoralnu literaturu, ako već mora jedno. Zašto? Jer braćo čovjek koji čita literaturu koja je nemoralnog karaktera, on se krije kada to čini. Nikad to neće činiti javno. Našto ko je čovjek musliman koji klanja i tako dalje da se stidi muslimana, onda se sakrije negdje u neku špilju i čita to da ga niko ne vidi i krije se. Da čuje bilo kakav zvuk odakle zatvorit će to i staviti negdje, sakriti to i tako da jer se stidi. Jer zna da čini Allahu Đelešanu šta? Nepokornost. Zna da je nepokoran Allahu Đelešanu. I samo je očekivati dan kada će Allah Žešanu dati tome čovjeku da se vrati na istinu i da se pokaje od zla koje čini. No međutim čovjek vraćo koji čini bidat i novotariju, on se nikada Allahu neće pokajati. Zašto? Zato što on bidat smatra vjerom, on obožava Allaha. Kako da se ja Allahu kajem od namaza koji čini? Čovjek čini namaz, obavlja namaz i da dođe da Allahu Žešanu kaje se zbog namaza koji čini. Ja samo mogu Allahu Žešanu moliti da mi primi moj namaz, a nikako se neću kajem da mi da mi oprosti to što sam činio. Jer smatram da je to vjera. je tako Novotar. Kada praktikuje ono što nije od vjere, on moli Allahu Želešanu da primi njegovi badet. I nikada se neće pokajati od Novotarije. E u tome je opasnost Novotarije. Pa vidimo čovjek koji je nepokoran i ovaj drugi koji je čitao literaturu koja je nemoralna, da će se on pokajati Allahu Želešanu. I zna da je griješnik. Uvijek zna da je griješnik. A onaj koji čita knjige Novotara i praktikuje Novotarije i uči se Novotarijama, on se nikada neće pokajati. Jer smatra da nije griješnik, jer smatra da je na istini, i na haku i da obožava Allaha Đelešanu onako kako je uzvišeni Allah te Tebarake, o Teala, htio. Spominje današnji islamski učenjak šeih Al-Huweyni, kaže jedne prilike sam kaže, kazao da je učenje sure Kul Huvallahu Ahad na Taraviji Bidat da se ponavlja non stop sura ahad, po više puta 7 ili 10 ili 50 ili 100 puta kaže to je bidati novotarija kaže to je čuo jedan od učenika kako je sjedio pa je otišao svome babi i kazao te riječi kaže šejh, kaže da je učenje sura kul huvallahu ahad bidat a njegov babo je bio vođa novotara u svome mjestu bio je njegov predvodnik kaže pa mi je naredno večer došao taj njegov babo i rekao Kaže: "Šejh, jel ti to kažeš da je učenje sure Kulhuwallahu Ahad novotarija?" Da travi namazu. Kaže: "Da, smatram da je to novotarija." Dobro kaže Ti dakle smatraš da je trećina Kur'ana novotarija. Jer je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Učenje sure Kulhuwallahu Ahad je trećina kao trećina Kur'ana." Kaže: "Znači ti smatraš da je učenje trećine Kur'ana novotarija." Vidite braćo kako Novotari pristupaju i kakvim riječima prilaze. Kaže u redu Da ja tebe, kaže, pitam nešto drugo Kaže kada ti kihneš Šta kažeš? Kaže, kažem Alhamdulillah Kaže dobro, zašto ne kažeš Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Ala rasulillah Zbog čega ne doneseš salavata Poslanika, salallahu alaihi wassalam Kaže zato što to nije došlo Poslanika, alaihi salatu selam, Nije on tako činio, pa kaže ni ovo Poslanik, salallahu alaihi wassalam, nije činio Kaže, pa me je pogledao i rekao, kaže, znači, ti tvrdiš da sam ja 60 godina u dalaletu. Znači, 60 godina da ja praktikujem nešto što nije odvjere. Vidite, braću, kako čovjek, kako čovjek nije spreman da prihvati vjeru. Mjesto da kaže hvala Allahu Đelešanu koji mi je poslao čovjeka, koji će mi ukazati na ono što nisam znao. Da se zahvali Allahu Đelešanu što ima neko da mu ukaže na istinu i na pravi put, on kaže, dakle, to što ti tumačiš i to što ti govoriš, to znači da sam ja 60 godina neispravno praktikovao svoju vjeru. Zato, braćo, kažemo da je bidat gori od nepokornosti Allahu. Đaleša. Pa je gori čovjek koji praktikuje bidate od onoga koji pije alkohol i od onoga koji puši i od onoga koji ubija i od onoga koji krade i od nogih drugih ljudi koji čine prestup. Gori je novotan jer novotar Tar ljudima njihov gern. Onaj koji pije alkoholno ne mjenja ljudima, jer svako zna da je alkohol zabranjen i svako govori da je alkohol za i onaj koji pije, on zna da je alkohol zabranjen. Onaj koji puši zna da je pušenje štetno. Doktora kada pitaš koji puši, kaže nemoj ti pušiti. Babo puši sinu kaže nemoj pušiti, jer zna da je to nepokornosti, da je to štetno. Ali čovjek koji čini novotariju Tariju, on je u novotariji i sve ljude koji su u Novo poziva u to zlo i u tu Novo Pa tako se znači povećava zlo. Bidata. As A Sufija Neseuri je kazao radijallahu ta'ala anhu da je bidat draži šeitanu nego nepokornost. Bidat je draži šeitanu nego nepokornost. Baš iz ovoga razloga koga smo spomenuli. Bideži ima muslim u svome sahihu od džabira radijallahu ta'ala anhu da je rekao. Kazao je poslanik sallallahu alaihi vseleme Iblis je kaže postavio svoj arš na vodi. Pa kaže tu dolaze njegovi sljedbenici pa ih on obračunava. Pita jednog po jednog, šta si danas uradio? Kakvo si zlo ljudima učinio? Pa dođe jedan, kaže, toga sam i toga naveo da pije alkohol. Toga sam i toga učinio da nemoral učini. Kaže, dobro, idi, idi, kaže. Dođe treći, kaže to i to, kaže, idi, idi. Dođe četvrti, kaže, nisam ga, kaže, pustio dok se nije razveo sa svojom ženom. Kaže, poslanik, salallahu i salamu, u ovaj predaj, fejekum feju'anikuhu vejekul ente ente ni'me ente. Kaže, pa mu šeitan ustane Ustane mu šeitan sa svoga mjesta, sa svoga prestola Pa ga zagrli Onu muaneku, kao što muslimani čine Kad jedan drugog ne vidje dugo vremena Ili kad se neko vrati sa puta Zagrli ga i kaže, ti, ti, ti si pravi Za onoga koji je naveo čovjeka Da pije alkohol I da ne mora lući, nije mu to kazao Ali je kazao za čovjeka koji pusti svoju ženu Bez razloga E, kaže, ti si pravi Ti si pravi Pa vidimo, znači, koliko šeitan pridaje znači, novotarijama veću pažnju nego nego samoj nepokornosti u zvišenom Allahom te marake, oteana. Ovo isto potvrđuje, ovo što smo kazali, priča Elđada Ibnu Dirhema. A to je bio, braćo, poglavar, to je bila glava Djehmiya Kadarija, koji je svoj bidat i svoj novotarij uzeo od Ibnu Esem'ana. Znači, Jehm je uzeo bidat Od Elja'da ibn Dirhema A Elja'd ibn Dirhema je uzeo od ibn Sam'ana A ibn Sam'ana je uzeo od Kaluta A Kalut je uzeo od ibn Elasema, onoga židova koji je Opsihrio poslanika sallallahu a sallam Pogledajte tamah, ta kako kaže Allah te Zlumatun ba'du hafauka ba'du To su tame jedna preko drugih Ne zna se koji je gori, jedna od drugog Bidat prenosli Jer stedbenici sunnata prenose sunnet poslanika sallallahu a sallam A bidati i novotarije prenose novotari jedni od drugih. Pa je uzeo il-đad, ovaj bidat od Ibn Sam'ana i govorio je da Allah Jalešanu nije pričao sa Musaom um, ali i nije pričao sa Musaom ali i salam um, niti je uzeo Ibrahima za Khalila za svoga druga. Allah te tebala kaže وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa تَكْلِيمًا i Allah Jalešanu je uistinu pričao sa Musaom. وَاتَّخَدَ اللَّهُ Ibrahima Khalila I Allah Želšanu uzeo Ibrahima za Halila. Allah Želšanu kaže, pričao sam sam u Sao Malislam. I kaže, uzeo sam Ibrahima za Halila. I dođe onda ovaj novotar i kaže, nisi gospodar. Nici si pričao sa njim, nici si ga uzeo za Halila. Imali veći dalalet i veća novotarija nakon ovoga i veća zabluda? Zašto? Zašto? Šta ga je to navelo da porekne ove ajete? Kaže, kada bismo kazali da je Allah Želšanu pričao, znači Allah Želšanu mora imati dvije usne mora imati jezik, mora imati usta, mora zube, jer to je sve govorni aparat, je ne može drugačije pričati. A Allah Čelešanu je čisto toga. Ne može Allah šanu ličiti nikome od njegovih stvorenja. Pa kaže, Allah Čelešanu ne govori, niti čuje, niti vidi, pa je porekao sva svojstva uzvišenog Allaha tebarka. Pa je ispao čovjek bolje od Allaha. Jer čovjek i vidi i čuje i razmišlja, Allah Čelešanu koji nema ništa. Hoće Allah u Čelešanu dobro poučenje pa smo i novatariju da ne može biti veća. Kao neki novotari što kažu, kada govore Allahu o Allahu te baraque o taala hoće da ga pohvale, kažu. Allah dželal nije kaže ni čovjek, niti je divljač, niti je ovo, niti je ono. Na kraju dođu da Allah dželal nije ni nečist, da Allah dželal šanu je to. Nije. Tako hvale Allaha dželešanu. Kada bi neko od nas došao nekom kralju, veziru i tako dalje, kazao mu ti nisi ko Ekremekumullah, kopas. Bi li to bila pohvala za njega. Ne bi to bila pohvala. Samo to poređenje ružno. Kako može za Allaha dželešanu kazati nije Allah dželešanu divlač. Zar doliči i pri레či mu semano da tako govori svom gospodaru te barekat. E to je kada čovjek izgubi osnove i temele ispravne akide, onda tako govori. Kaže Allah dželešanu ništa to nije činio jer nema ništa u tvoj stavu pa onda ispadne da je čovjek bolji i da ima potpunija svojstva od uzvišenog Allaha Azzevođana. Neki od njih kažu Allah Đalešanu samo gleda kaže na svoje robove što čine. On nema utjela i nema utjecaja na zemlji. Pa onda navede primjer čuo sam jednog od tih kako navodi primjer doktor Šarijata. Da Bog da, da nije doktor Šarijata. Kaže primjer toga je kaže kao primjer kaže spikera na futbalskoj utakmici. On kaže sjedi negdje na visini ili na nizini i samo obavještava šta se dešava. Ali on nema udjela. On ne može od ozga pomjeriti loptu ni lijevo ni desno. Niti može faul napraviti i tako dalje. On samo sjedi. E tako, Allah žalus, na sjedi i posmatra šta se dešava. A nema udjela on među svojim robojima. Pogledajte, braću Novotarija, možda će neko kazati, pa nije Novotarija, je sitna, ali pogledajte do kojih stepena Novotarija dovede čovjeka. Pa dovede čovjeka do stepena da kaže uomel kelbu ol hanziru ila ilahuna kaže ni pas ni svinja to ni ništa nego naš gospodar koji kažu da se Allah žalost sjedinio sa svim stvarovima i tako dalje, onda sebe smatraju božanstvima i tako dalje e, do, do tih stepeni čovjeka dovede otarja da iziđe iz vjere kao što strela izlazi iz luka a kada ih upitaš šta je Allah žalost gdje je Allah žalost ko je Allah ništa ne zelo Allah gdje je Allah žalost, kažu Nije, kažu, ni napred, ni nazad Ni lijevo, ni desno, ni gore, ni dole Nije u svijetu, ni mimo svijeta Nije u svijetu, ni mimo svijeta Tako vam Allaha Kada bi vas Kada bi vas neko pitao da opišete Nešto što ne postoji Kako biste to opisali? Kazali biste, nije ni napred, ni nazad Ni lijevo, ni desno, ni gore, ni dole Nije u svijetu, ni mimo svijeta E tako se opisuje, to je najprecizniji opis Nečega što ne postoji Madum, nema ga E tako su ono pisalo Allaha Đelešanu. Kod Allah Đelešanu, uzvišeni Tabarake ne postoji. Dakle, ovi ljudi koji su iskrivili svoje vjerovanje govore Allahu Đelešanu i poriču ono što je uzvišeni Allah je tela, kazao o sebi. A na to ih je navela novotarija. Pa novotarija je bila da je u fiku, novotarija u akidi, tako dalje, sve ima svoje stepene, ali ih je na kraju navela novotarija na to. Zato, braću u islamu, nema lijepe novotarije. Nema lijepe novotarije u islamu. Svi koji hoće osnovati i dokazati legitimnost nekakve lijepe novotarije, njihovi dokazi su poput pavukove mreže. Toliko su jaki. Nevrijede. Dokazi poslanika sallallahu alayhi sallam u sunetu ukazuju da nema lijepe novotarije. O kullu bidatin dolale. A svaki bidati, svaka novotarija dalalet. Temeni i pravilo koje je poslanik sallallahu alayhi sallam postavio. Oni kažu, za ne bileži imam Buharija u svojme da je Omer radijallahu anu ušao pa vidio aṣhābë kako su raštrkani pa iskupio iz jednog imama i kaže lijepeli kaže novotarije. Ovde Omer radijallahu ta'ala anu kada je govorio on kaže ovdje novotarija u jezičkom smislu. Nešto novo što je napravljeno. A klanjate raviju namaz nije novotarija, to je bilo vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U najrodostojnijim hadiskim zbirka mas navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao se habima da je klanjao njima raviju namaz tri večeri pa četvrtog večera kada se okupili kada se povećao njihov broj u nekim predajama da je mesec već postao tjesan nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio izići zašto kaže bojeći se da vam se ne propiše taj namaz znači kanjao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem taraviju ashabima i Omer radijallahu anhu znao je zbog čega poslanik sallallahu alejhi ve nije nastavio s so otim, bojeći se da se ne propiše kada je umro poslanik sallallahu alejhi ve ne može više taj namaz biti propisan znači možemo to činiti zajednički jednostavna stvar. Šta ćemo sa hadisom poslanika sallallahu alejhi koga bilježi imam Muslim u kome Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže Allah je prokleo onoga ko uveljeno otariju prokleo znate braćo što znači proklejstvo Proklejstvo znači dalažem nekoga udalje od svog rahmeta znači da ga vječno ostavi u džehenemu to je prokletstvo zato čovjek ne nikako dozvinjem da prokune svog brata muslimana jer to znači dova protiv njega da ga Allah vječno u džehenemsku vatru baci baci vječno šta znači onda ovaj hadis Kažu za nema hadisom Muslimov um, Sahihu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men sanne islami sunneten sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru men amila biha el hadis Kažu za nije Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko men sene ko uvede jedan sunnet lep u vjeru njemu pripada nagrada i nagrada svih onih koji ga budu slijedili a ko uvede jedan loš sunnet njemu pripada kazna toga što je to uveo i s njih onih koji su ga sledili kažu eo hadisa jasnog da se može novatarivesti i to u muslimom sahih od poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači allahov poslanik sallallahu alejhi ve u jednom hadisu kaže da se uvode novtarije a u drugom hadisu kaže šta da su novtarije zabranje pa kažu vidite znači da se u odosti na lijepe novotarije mi kažemo treba pročitati razlog povod objave tog hadisa zbog čega je taj hadis došao e to sakrio i tako rade novatari novatari da jedan dio dokaza Pa ti kaže Kaže, vidiš da Allah kaže Teško se klanjačima Kaže, pa zbog čega klanjaš? Bolje ti je onda sjedi i dan gubi Ne Nemoj klanjati Jer Allah žalu prijeti klanjačima A ne prijeti Allah nigdje on ima koji pije alkohol Ima li negdje u Kur'anu da Allah kaže Da se teško ima koji pije alkohol? Nema Pa je bolje znači piti alkohol nego klanjati I tako novotari prilaze Tako koriste uzme u jedan dio dokaza Sakri ono što je prije i ono što je kasnije pa da, znači, dadnu čovjeku ono što je između toga, i to je židovski postupak tako su radili židovi kažemo povod objave ovoga hadisa jeste to što je poslanik s.a.v. jednoga dana vidio ljude u teškom halu i teškom stanju, ashave siromašne, da nemaju nigdje ništa pa je poslanik s.a.v. ožalostio se tim prizorom njegovo lice podcrvenilo i bio jako tužan. Pa je kazao, zar neće neko udijeliti ovim ljudima. Pa su donijeli jedno platno ispred poslanika, svala Allaho, i počeli donositi sadaku. Svako što bi imao, donosio bi. Kao što su činili stranici Jemena, odebu Musa i Lešarija, kaže, ja njih volim, i oni su kaže od mene. Zašto? Kaže oni kada se kod njih desi teško, materijalno stanje, onda kaže donesu jedno platno i svako što ima od imetka stavi na to platno i zmiješaju to i onda kaže ponov podjele i svi dobiju isto. E kaže ja i zbog toga volim. To su braću bilj ashabi, poslanika sa Allaho i sveme. Svako što ima od imetka donese i onda se podijeli pa onaj koji imao više da onove što nije imao ništa ili što imao manje i tako dalje i onda svako ima jednako. E kaže ja i zbog toga volim. E tako se ovi ja, ashabi učinili. Donosili svako bi donio na platno ono što ima da se to dijeli kao sedaka. Pa kada je to poslanih, sallallahu sallam, je vidio, kaže Ravija Hadisao, smjehnuo se i kazao, ko uvede u Islam neki lijep sunnet, njemu pripada, šta znači ko uvede u Islam neki lijep sunnet? Znači ko oživi neki sunnet, koji je umrtven bio. Jer sedaka, je to uvođenje sunneta, koji nije bio prisutan, pa sedaka je propisana i Kur'anom, i sunnetom, i konsensusom islamskih pravnika. Šta znači ko uvede sunet? Znači ko oživi sunet koga su ljudi umrtili. Jer taj sunet nije nešto novo da su ashabi uveli nego su ashabili samo oživjene ono što je bilo trenutno zamrlo ili zatajilo. Ništa više od toga. Ovo se navodi u jednoj predaj koji se kaže ko oživi sunet koga su ljudi umrtvili. A međutim u toj predaj ima Mahana u njenom lancu prenosilaca i slabo mi je ocenio šeha Albani. Ali ovo značenje pretudnog disa jasno na to ukazuje da ashabi nisu uveli ništa novo. Zato treba uvijek pogledati povod objave hadisa, zbog čega je objavljen neki hadis. Govorili smo ovdje, braćo, o Elđadu ibn Dirhemu, da je porekao riječi Allaha tebārake wa ta'ala, o kelemallahu Musa te klima i riječi uzvišenog, o Allahu Ibrahime Halila. Porekao je te riječi i smatrao je ovo svoje dijelo i badetom Allahu tebārake wa u njegovo vrijeme je bio jedan islamski vladar koji se je zvao Khalid ibn Abdillah Khalid ibn Abdillah koji je naredio da se ovaj Elđad ibn Dirhem uhapsi mogao je Elđad ibn Dirhem da se pokaje da se pokaje Allahu Tebara Kevoteala zbog ovoga što je učinio nakon što se ga uhapsili no međutim nije to učinio jer je smatrao ono što govori smatrao je svojom mjerom pa je ostao uhapšen sve do Bajrama Sve do Bajrama je ostao uhapšen U zatvoru Kada je bio dan Bajrama naredio je khalifa Da se dovede u džamiju Pa ga je stavio kod mimbara Odmah uz mimbar je stavio El jada ibro dirhema A ovu predaju braće zabilježio imam El lali kjaji u svome dijelu Šerhu usulili atikad I zabilježio je također imame zehebi u sjeru Alaminu bela I Imam el khatib el bagdadi u svome dijelu Tarihu bagdadi I Imam el buharija u svome dijelu Tarihu kebir Svi su zabilježili ovu predaju I ona je poznata u Siri, u istoriji. Kaže pa je naredio Khalid ibn Abdillah da se stavi El-đad ibn Dirhem kod minbera. Kaže pa je izišao i držao ljudima hutbu. Kaže, rekao je O ljudi, Allah primio vaše žrtve, vaše kurbane koje ćete prinositi, a ja ću, kaže, za kurban prinijeti El-đada ibn Dirhema. Pa je sišao i zaklao na minberu. Zaklao na minberu pa je ulema nakon toga bila jako zahvalna Halidu ibn Abdullahu što je to učinio što je riješio ljude muslimane zla najvećeg novotara koji je bio sigurno u svojoj vrijeme koji je ljudima prljao njihov u vjeru takav je zaklankom bimara i ne znam da ikod islamski učinja kao sudio postupu kao ga halife jer sigurno takvi koji čine novotarije i ljudima prljaju njihovu akidu ne zaslužuju ništa drugo nego da budu samo ubijeni Dozvolio je uzvišeni Allah te je o tala ta čovjeku Da kaže riječi kufra Kada je prisiljen na to Ila men ukrije Osim onoga koji je prisiljen A njegovo srce ostaje Čvrsto u vjeri Povod objave ovoga aeta bio je Bio je Ammar ibn Jasir Koga su mušnici mučili I tražili da psuje poslanika sallam, I da o njemu pogredno govori Pa nije mogao više izdržati to, pa je govorio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ružne i vrijeđao ga. Pa kada su ga pustili, došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao: "O Allahov poslanice, ja sam kazao tako i tako." Pa mu kaže Allahov poslanik alejhi ve sellem: "A kako si našao svoje srce? Kakav je hali, kakvo je stanje tvoga srca?" Pa je rekao: "Kaže našao sam da je moje srce čvrsto i stabilno iman." To sam govorio što sam morao. Pa je poslanik s.a.v. rekao, kaže Ja amar In'adu fe'ud In'adu fe'ud Ako se oni vrate da te ponovo muče i pate I ti se kaže vrati, govori ste riječ Opet govori o meni pogrdo Znači dozvore ti to da govoriš jer si prisilen Jer si prisilen da to, da to govoriš Da mene psuješ Vrati se i čini to A braćo psova ti vriježati poslanika s.a.v. Grijeh zbog koga čovjek biva ubijan Onaj ko opsuje poslanika srme, Biva ubijan Pokajao se ili se ne pokajao Sve jedno Dok je opsuo i uvrijedio poslanika srme, Treba da je ubijen Taman se pokajao pre svim ljudima Mora biti ubijen Mora se kazniti Jer je to zločinac kome se mora presuditi Ako je bio iskren u svojoj teopi To će mu pomoći kod Allaha Ali kod nas, to, to kod nas neće pomoći Kao čovjek koji ne mora učiniti I vidi se Ako se iskreno pokajao To je kod Allaha Đelešanu, ali mora biti na dunjalku ubijen, nema drugi. E tako kod Irau poslanika, svala Allah i sredame. Pa kad se napiše u novinama u Egiptu, veliki naslov, Muhammed veliki ljubavnik. Odmah treba pobiti sve one koji su to napisali i sve one koji su učestvovali u pisanju toga. Sve one koji prekočili ruku prošlo to, a mogao to izmijeniti, zaslužuje da bude ubijen. Istog momenta. Jer ovdje se ne misli Muhammed veliki ljubavnik na to što je poslanik s.a.v. rekao ja volim žene. To je potpuno prirodno da čovjek voli žene. Nego ovdje se misli Muhammed veliki ljubavnik, ma Muhammed je ljubavnik veliki, onda zvoljava i nemoral i sam je možda bio nemoralan i slično tome. E to se misli tim riječima i to se danas širi u islamskom svijetu. I kada kažeš nešto, kaže nemojte govoriti, pustite da muslimani budu jedinstveni. Zbog našeg jedinstva hajmo to prešutati. Kada se govori o Kažu Nema pravo niko prigovarati To je sloboda pisanja To je sloboda pisanja, svako ima pravo pisati šta hoće Kada se piše protiv Sufija i protiv Šija I vođa Dalaleta I zabluda, onda kažu Nemojte, kaže, zbog našeg jedinstva Pa dobro, gdje je naše jedinstvo kada je u pitanju poslanik Salallahu sveme, zašto tada nema jedinstva Ne, nema jedinstva zato što vi nećete vjere I vi volite svakoga onoga Ko se bori protiv vjere E zbog toga Pogledajte ovdje Al-đada Ibladir Hema On je mogao obraćio da se pokaje pred ljudima, makar i lažno. Da izglede, da kaže jesam ljudi, ja se povlačim od onoga što sam govorio, više ne zastupam te stave, jeste Allah, Žešanu je razgovarao sam u i uzeo je uzvišeni Allah Tebarak je o Ibrahima za svoga prijatelja. I ja se kajem. A da opet u svom srcu ostane da vjeruje u tu pokvarenu akidu. No međutim nije ni to učinio. zate zašto? Jer je smatrao sebe da je muđahid na Allahovom put. Smatrao je da gine ako šeh Smatrao je da gine za din A on gine za šeitana proklaj tog I gine za šeitansku vjeru A ne gine za vjeru koju objavio uzvišeni Allah te barak je ota E, eh, pogledajte Kada ovo znamo, kako i kojim putem Novotarija čovjeka može dovesti Da zaluta i da na kraju bude spreman Da pogine, zašto? Za batil i za neistinu Da pogine, znači, za neistinu E u tome se, ogleda, draga moja braćo Opasnost Novotarija I Novotarije su, znači, oni su One su stepen Ide stepen po stepen čovjeka vuče jedno po jedno dok čovjek onda ne okori i ne okori njegovo srce i njegovo osjećaj i njegovu ljubomoru prema vjeri i onda čovjek praktikuje novatarije i smatra to sunnetom a sunnet smatra bidatom i kad se poremete triki ti kriteriji onda čovjeku od vjere nije ostalo nije ostalo ništa Mi ćemo uz Allahu te bareke od pomoći nastaviti govoriti i narednog puta ono votarijama pogrditi novatarije o pogridi Novotara, da vidimo kako su to islamski učenjaci obhodili se prema njima i kako su postupali prema svim onima koji su htjeli da izmene vjeru uzvišenog Allaha te barake u Teala. Molim uzvišenog stvoritele Azevedu da nas sačuva svih Novotaria velikih i malih, da nas pouči sunnetu poslanika salame, da popravi naša djela, da popravi stanja nas, naših porodica, muslimana, kako kod nas tako i u islamskom svijetu, da pomogne njegove borce u džihadu i da popravi Nasha staniya idha nam nai bulim od nashi hdiyla učin izadnya wa salli lalami nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmai wa jazakumullahu khaira Bismillahirrahmanirrahim wal leyli idha yarshah wal nahari idha tajalla wamaa khalqa al wal unsah in سعيكم لشتى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 1. in علينا للهدى 2. وإن لنا للآخرة والأولى 3. فأنذرتكم نارا تنظى 4. لا يصلىها إلا الأشقى 5. الذي كذب وتولى الذي يُؤت مَا لَ يتَزَكَّ وَماَا لحَدٍ عدَهُ مِن نِعمةِ تُ جَز إَّ بَتِ ر أَجههِ رَبِّهِ الأأَلا وَلَ سَفَ يَعَّ الن no. وَإمَ tamilosno Tako mi noći kada mina za i dana kada sune i ono ga koji muško i žensko stvara vaš trud je zaista različit ono me koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim njemu ćemo djen predpremiti a ono me koji tvrdiči i osjećase neovisnim I ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. I bogatstvo njegovomu, kad se strovali, neće koristiti. Mi smo dužni da ukažemo na pravi put. I jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom, u koju će uči samo nesretnik. Onaj koji bude poricao i glavu okretao. A od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao, onaj koji bude dio i imetka svoga udjeljivao da bi se očistio, neočekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao i on će zbilja zadovoljan biti. Bismillahirrahmanirrahim اذكر اسم ربك الاعلى الذي <سؤال> خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء ان احوا سنقرئك فلاتنسى الا ما الله وكلل اليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا وَذَك وَذكَ رَسْنَ رَّه فَصََّ ببلْلتُثِرون الحياةَ الدّنيا وَالآخِرَةُ خَرُ وَأَبَق إِ هذا لَ في الصحُ في الأُول صُحُ في U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvali ime gospodara svoga svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim. i koji sve smjerom određuje i nadahnjeme, i koji čini da rastu pašnjaci, a potom čini da postanu suhi, otamljeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa nećeš zaboraviti, osim onoga što će Allah tjeti jer On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite. Sve što je dobro, mi ćemo tebi dostupnijim učiniti, zato poučavaj, pouka će već od koristi biti. Dozvat će se i koji se Allaha boji, a pa izbjegavat će onaj najgoriji, koji će u vatri velikoj gorjeti, Pa u njoj neće ni umrijeti, ni živjeti, posjeći će što želi onaj koji se očisti i spomene ime gospodara svoga, pa molitvu obavi. Ali, vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječanji. Ovo doista ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim. الله صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد يا وسلم, وسلم وجهه